Parizko itzarmena bimila eta berro eta amar klima aldaketeari buruzko akordioa da. Besteak beste, zera dino, bimila eta hogeiteik aurrera karbono isurketak gitzitu, egin behar dirala negutegi efektua gelditzeko. Lurraren temperaturea gradu baino gehiago eziboteko behintzak. Eusko jaurlaritzape klima aldaketearen aurkako estrategia onartu eban bimila eta amabostean. Hueguk gai buruzko ikastaroa tolatu dau. Santi 8a de eribe, goienerreko kidea daukagu geugaz. Energia barriztagarrien euskal kooperatibia da goiener. Eta, ba bueno, ikastaro honiburuz. Eta batez beba, egoereari buruz berba berbagiteko daukagu geugaz Santi. Santi, egun hon. Egun hon. Eta mila eskerz. Bueno, zeuri erantzute arren. Eta... Zein da une honetan e, burukomik e, nagusia Gaia Oso zabala da, baina zuentzat e, zein da momentu honetan e, burukomik nagusia. Bueno, nagusia uf askotan ikuztet bakoitzaren arabera, ezta? Ikuspegia baino momentu honetan ikontuta neukita nola geros eta urtetik urtera zeo bi suriak igotzen ari direla eta kontrolzagoko hori kontrolpean ezin dala ez her egin eh nolabait horren lekuko e, garela eta bueno geroz eta kezkan giago dago ze nolako ondorieak itzan dituen ukiko dun holako isurketen e, e, ondorioak e, kliman eh eguraldi e, e, mailan e, or, orokorren Momentu enten, gure austen agusienak hortik da toz, eta nola horren horren, ba, esaten dana baita ere, eh, parizko erresilientzia eh, edo adaptazio ikuspuntu batetik zere egin, ez da? Hor, hor daude, iaiam gaur egun, gure eh, auste eta on, ondillenak, nahiz eta parizko itxarmenak baita ere itzendu, ba, bueno, nola, murriztu beharko genitzuzke olako isuria gauzak okerragoz ez, ez joteko. Bueno, isurien e, murrizketa hori zeo birena uste dozu hor e, ba, benetan be ies eginda dagoela, gatxe dagoela hori Bai zeren gertatzen ari dana zeo bi isuriekin e, azken berrogi urte hauetan ba, nola bait e, naturak e, bere lana izan dela lanaola bait, eh, bueno, ba sortzen ari zan eta eh, esartzen ziren isuri hauek nolabait ba ba gordetzea segun eta selekutan, itsasoetan, bati bat, eh, kopuru handi bat, baino beste leku lekuetan baita ere, eta gain ikusten ari gara nolabait eh ezin dula gehiago jasan e, eta ordun baita ere hasi dala prozesu bat nun zeo bi suri askatzen ari dirila. Bai, ordun biltegi prozesu hoi e, nola baita izindala gehiago jasan, e, egungo egoeran Eta, bueno, banaturak bere kompensazio bideak ditu Eta ikustenari gara, ba, klima aldaketan inguruan bati bat. Hori da, eta gaur egun, e, klima aldaketeari buruz e, berba asko egiten da e, Sekula baino gehiago esango dugu Zueko hor, e, esan dozulen, ba, pizkat e, aldaketa prozesu batzuk egin Egin behar dirala, ez da, zuek eh, haine zuzen be, eh, Goienerren, Energia Barriztagarrien Euskal Kooperatiban eh, zagose, ez eh, dakit, bai. eh, ze momentu honetan, ze indar dago, ze hauldade dago, ze lan dago skontuak? Bueno, eh, Goiener jaiuzanen beste edo neodumotibana eh, artean, legon, ba bueno, ingurumenarekiko geneukan eta daukagu nolabait e, kezka eta horren horren zer egin genezaken, baina hori ez planteatuta nolabait e, bueno, e, mail global batean baizik eta tokian tokin egin daitezken neurriak hartu hartuzkero eta bueno, ba hasieratik ba genekien balduen e, Arten, baditugola adibidez bestek beste ba, e, Euskal Herriren daukagun e, menpekotasun energetikoa oso altua dela. Orduan e, nolabait horri vuelta ematemok emateko e, berretako baliabideekin, berriztagarrien eh diren baliabideekin, ba nolabait gure kontsumo eredua aldatu bergenula. Ordun eh badaukagu gure e, azirako puntua jan neiko hauduta ba, dago, momentu honetan, gure kontsumo behiena, elkan datorrelako, eta datorrelako erregaifosiketatik. Baina, bueno, hori esan da, baita ere, esan behar da, ba, bueno, baditu baita ere baliabideak, e, ez didela, bueno, oso aparoak, baina baditu eta ikusten ari gara gero zetak egiago, eta, bueno, ba, goien arrek eskaintzen duen e, proposamenan, E, bitartez saiatzen ari garela baitare ere ikuspegi goi hori, hori aldatzen poliki poliki eta hori puntu puntu on bada ikusten ari garelako poliki poliki ba, bueno, gure gizartean kezka hori nola bait bihurtu dezakegula ba zerbait aberasgarri aberasgarri baten zergatik zeren askotan ba jasotzen ditugun mezuak izabitzezke hain hain kezkagarriak ba bueno bait, esaten beguna parálisisia edo geldit prozesu baten gara egintezkela eta hori ikusten ari gara ba, bueno, ba, e, alternatibak eman behar direla eta horien harten ba, bueno, ba, identifikatzea zer egin dezakegu ditugun bertako baliabidekin, baina hori baita ere lagunduta gure eguneroko porta erakin baita ere aldatu beharko ditugula zeren gure kontsumo eredua, gure kontsumo mailak e, mundu mailan ikusten bat ditugu, gara lehenengo mundun eta hori baitare gokitu beharko gendukela nola baita azken zinean, ba, bueno, sistema baitare zuzenago izateko Hori da, ezta, eta arazoa estrukturala, berez, oso handia eta esan dozuna, behar bada paralisira jo leiteke e, zuek, egunero egiten dozuen lan horretan aldaketarik e, nabari da, eta esan nahi doten Aportxu bat, e, zuek zelan ikusten dozue, kontua, ze aldaketa ikusten dozue. Kontzientzian bai, argi dago, e, gero eta jenteak konzientia guadala, baina, ekintzarako pausu horretan? Bai, ibilbileo indikan oso luzea dago um, maillortan. E, adibidez, e, Parizko hitzarmenen itzeiten zen, ba, bueno, nola baik murriztu e, zeobi xuriak, bestaletikan nola egokitu edo, nola adaptatu gure egoera, olako aldaketen aurrian, eta baita eritzeiten zen erresilienziari buruz. E, bi azkena tala hauetan ikusten dugu geure burua gau, gau, gauzak bari joaztela aurrera. Oso zaila dala ditugun baliabidekin, eta guaintxe bertan daukaguna biadurakin nola baita ba, e, gutxitzeko guaintxe bertan e, zeo bisuriak, guri hau arabera, baino, bueno, irabazten ari gara beste gozaldetikan, eta hor ikustenari gara egunero, ba, goienerbezelako baita ere, beste kintza eta kimen asko baita ere sortzen ari direla, txikiak, xumeak, baino, zaretze prozesu hortan, lortzen ari dala nola baita, e, bilatzen ari dana baita ere, resilientzia e, ere batzuk aurkestea eta erakustea. Ordo, nizegun eta nu jartzen dugun pixkat begira da, ba, esan dezakugua batzutan ba, esezkorrak, esan gaitzkela, baina betze batzutan baizkorrak eta esatia, bueno, badagoela ba et, e, etorkizuna eta etorkizune horrean aurrean, eta ba, bilatu, bueno, ezten bideak jartzen ari garela maigainian, baina, bueno, nolabai beha kontatu berdegula, e, gure gizartean ditugun eragile guztien harten, ba, parte hartu berdegula, baia na bai serentzeo bai. bi ixurien eta klima aldaketa ez da gauz e, konponduko dela Euskal Herri mailan edo Europar er mailan edo Afrika mailan ez izango da mundu mailan eta bakoitzak jakin eta ezagutu beharko ditugu zeintzuk diren gure ba baliabideak, aldudeak eta baitare indarpuntuak nolabik guztia hui onin nolabik pitin piti pizkenak apiskanak emateko goien erretik, seri e, begira zagozen momentu honetan Ba, momentu enten, orokorren daude, bueno, mom, beti bezala esango nuke hiru ba, arduatzen nagusienak Alde batetik ezik nola bait, e, goiener kontsumitzaile bezala, ba, goiener kooperatibari e, gerturatzea, gureganatzea ganatzea, eta kontsumitzaile gehenak nola bait, jakiteko beste kontsumoera badagola, berrizte garritatik deto zenak, eta beste kontsumo arduatzu ikuspuntu bat ezik nigero baita ere gizartearekiko daukagun ikus eta, eta egiten diren ekintzak ba kontzientzialdetik kan tailerrak hitzaldiak azken finean guzti bueno, berri guzti hauei buruz ba, berri emateko zer gertatzen ari daan merkatu elektrikoa han gure sektorean emundu mailean kliman Eta, bueno, ze gauzak egin dut, ezken horren konzientziazio da lantzen ari garen gauza oso, oso garantzitzua, eta irugarren, irugarren hanka guretzako da sorkuntza bera, iaztik, e, hasi ginean ja proiektu batzuk berrizakarritakik nolabaita biarazten, aurten baita ere jarraitu nahi dugu proiektu berriekin, Eta horren berri emanaidegu baitare, nola baita, nolabait, ba, gure euskalderreko gizartetik gizarte e, erantzun bat izateko, eta proiektu berri egiratzeko, nola baita, ba, poliki-poliki ez erabiltzeko erregai fosiletatik datozen iturriak, eta hoiek ordezkatu, poliki-poliki, eta pasatzea berriztagarritara. Azpimarratzen dut berriro, gure kontsumo eredu baitare aldatzen aldi eta horretarako behar dugu konsientzio maile ezberdinak. Eta amaitzeko, Santi, zer esango zeuskio, konzientzian eragin puntu bat daukan ari, edo buruko min puntu bat daukan ari, baina kosta egiten da konari pausoak egitera. E, Pauzo zehatzen bat, edo egoerea bekontuan hartu behar da txarena, ez da? Bain. Baina... Bueno, e, agian nitriten ari nahi, pizkanea esperientziatik ez da, baina... Eta ez bakarrik energia mundun edo goienarreko e, kasun baizik eta orokorren. Nik uste duzu importanta edalizaten dela identifikatzea, kokatzea zerbait benetan kezkatzen gaitxuna eta naiz eta oso txiki eta xume izan horri bultematia, zerbaitetik astea. Horrekina baiazten garenen konturatuko gea gauzak aldatu daitezkela eta gara gauz gehiago aldatzen. ordun. Askoetan izaten da zerbaitekin ekin aztea, neiz eta oso sume eta satia, ba, honekin nik ez dete zer aldatuko. Ez deta ez aldatuko momentu enten, bago, mundu malian, bago, no? ba, mundu mailan egon daitezken, ba, bueno, ba, egoerak, klima mailan, ingurumen mailan berri dio. E, zer, hemen ez dago kausa efektu ezaten dena, momentu baten zuzena. Ba, e, egin behar dugu, beti e, bideak e, ireki eta ibil e, bide horiek nola baita eta bakoitzak erabaki bitarteko dugu mundikan hasi, hasi nahi dugu. izan daiteke energia energia mailan, ba goien errekin, izan daitezke finantzia mailan, izan daitezke aseguruen mailan, izan daitezke e, hainbat eh elikagaien mundu, etxe bizitzan mundu, baino eh hasi. Eta bakoitzak jakingo dugu eh gehi hobeto e, zeindak eskatzen gaituena eta hortikan ba, bueno, zerbait hasi eta txiki Zerbait, txiki eizan dadin, zeren horrekin ikusiko dugu, emango digunola gait, eh, satisfazio puntu txiki hito bat, eta horrek ultatuko gaitu gauza hundieta da egitea. Beraz, e, zio zertatik hazi, egiteko modukotik tiko bada, baobeto, ez da? Hori da, beti, beti zerbait ekin, nahiz izan. Zeren azken finien, gero ikusiko dugu, eta beste gauz, goto zo baita ere. Elkar lanean egin, ja. Ez, e, zeren baita ere gure egungo eredu kapitalista honek bultzatu e, gaitu nola bait, gauz guztik nola bait, e, gu bakarrik egin bat ditugula e, norbereko, eta ez elkarrekin beste jendekin, komunidade do modun, eta hori oso importantia da baita ere e, konturatzea. E, nola bait e, buru altxatu e, gure... Ez begiratu gure zilborrai, begiratu eta gure e, onduan badagola jendeak, ezka berdinekin, ez jende asko dagola, eta bueno, ba, nola baiz, konpartitu partekatu, ezka horiek, eta bainoz bakarrik ezka baizik eta indirten bideak eta alternatibak. Eberto, ba, Santi 8a deribe, goien errekokidea, mila esker arren, eskerrik asko talaz zerarte. Mila